L'iniziativa è partita meritoriamente dal comune di Marzabotto, dalla sindaca e nel gruppo promotore c'era e c'è la sezione dell'Ampi di Marzabotto. Hanno fatto benissimo, noi siamo come Ampi nazionale copromotori. Perché abbiamo deciso di copromuovere questa importantissima iniziativa? Perché, guardi, Gaza è uno specchio, è uno specchio in cui ci vediamo per quello che siamo realmente. Possiamo far finta di non vedere, non assumerci nessuna responsabilità. Possiamo far finta di non vedere e la pagheremo fra 10, 20, 30, 40 anni quando i nostri figli, i nostri nipoti ci chiederanno ma voi che cosa avete fatto davanti al macello che stanno combinando, eh, che sta combinando il governo israeliano? Bene, noi davanti allo specchio ci assumiamo questa responsabilità È da 20 mesi che stiamo contrastando con le nostre forze, unitariamente con le altre associazioni, questa orribile vicenda. Oggi. o meglio il 15 daremo un'ulteriore fortissima risposta perché così non si, può andare a, non si può andare avanti. Si dice che si tratta di crimini di guerra, non, non sono molto d'accordo perché i crimini di guerra sono atti, episodi che avvengono nel corso di una guerra, qui siamo davanti a una guerra di crimini perché fin dall'inizio l'obiettivo è stato la popolazione civile la distruzione dei segni dell'identità di un popolo, vale a dire i municipi il riculto le scuole, gli ospedali, eh, i musei e quant'altro. Eh, siamo davanti di fatto all'annessione di Gaza con una nuova Nakba, un nuovo allontanamento del popolo eh, palestinese. Quindi subito cessate il fuoco, ma anche all'Unione Europea, all'Italia basta con l'invio di armi, basta con l'accordo commerciale del 2000 che prevede una specie di libero scambio fra Unione Europea e Israele, ma prevede anche l'articolo 2 la sua sospensione davanti a violazione dei diritti umani. Sono venti mesi che si violano i diritti umani e infine che si, si riconosca finalmente lo Stato di Palestina.